тоді спрацювало. Він не лише уник репресії, але й зміг продовжити свою літературну роботу. У 1930 році, під час процесу СВУ, літератор виконав свій обов'язок лояльності супротив влади, затаврувавши засуджених як ганебних зрадників. Тож і тепер вважав він, можливо, Досить буде щиро розкаятися у політичній незрілості в молоді роки. Узявши на озброєння весь літературний талант, Михайло Яловий писав про свої гріхи в лапках. Моя поведінка теж у цей час була відзеркаленням відроджених старих боротьбиських настроїв, котрі, очевидно, не знайшли в мені самому достатньо більшовицького опору. Щоб стати до мозку кісток до сироватки партійним у більшовицькій партії, для цього потрібно всередині себе психічно розстріляти все своє небільшовицьке минуле, точніше, впливи цього минулого на найпотаємніші куточки теперішнього. А він далі наполегливо шукає причин арешту, переповідаючи про різноманітні зустрічі чи контакти. Навіть розмови на поятиках, які могли бути потрактовані чекістами як ворожі. Коли читаєш ці рядки, складається враження, що в'язень хоче виправдати не себе, а тих, хто його затримав. Тому так наполегливо шукає підстав їхнього вчинку. Розповідаючи про давні контакти зі знайомим, який згодом був заарештований, Яловий пише, якщо припустити, що його участь у контрреволюційній організації «Факт» стає безумовно зрозумілим і, так би мовити, неминучим мій об'єктивний зв'язок із такою організацією. Попри відсутність у мене суб'єктивної волі бажання, як у думках, так і в діях, це робити. Ось така жахлива, самоубивча логіка. Урешті письменник сам формулює звинувачення проти себе, головне з яких – недостатнє засудження свого минулого. Я повинен погодитися, що вона – поведінка – має в собі достатньо підстав, щоб кваліфікувати її як контрреволюційну, хоч і сформувалася вона не внаслідок моїх зловмисних антирадянських дій, а внаслідок недостатньої чесності моєї партійної поведінки. Точніше, недостатньої її партійності, яка у свою чергу є впливом дрібнобуржуазних пережитків політичного минулого». Михайло Яловий заявляє, що визнає вину і готовий спокутувати її, нагадуючи поруч із тим слідчим, що може бути корисним для радянської влади. Адже моя журналістсько-літературна діяльність майже вся від початку до кінця просякнута боротьбою проти українського націоналізму, проти Петлюрівщини. Але органам не потрібні були такі зізнання та каяття, адже ніхто не збирався його прощати. Для них арешт Ялового був лише початком масштабної операції проти українських письменників. Вони шукали значно страшніших злочинів, платою за які мала бути смерть. Утім, чекісти нічого не шукали. Вони вже знали, в чому має зізнатися затриманий. Решта – питання тільки їхньої наполегливості та часу. Один із наступних документів у справі голового має назву «Моя практична контрреволюційна робота». Тобто вже йшлося не про помилки, а про зумисну, ворожу діяльність. Письменник, змушений зізнатися в лапках, в участі в контрреволюційній організації. Приписує їй ідеологічну диверсію та шкідливий вплив на радянську культуру. Але він знову не вгадав бажання чекістів. Їх цікавило інше – не ідеологічна диверсія, а терор і повстанська боротьба. Навіть зрозумівши, яких жахливих зізнань в лапках від нього хочуть, Яловий ще деякий час опирався слідчим. Стосовно повстанської роботи, боротьбиського підпілля або націоналістичного блоку в цілому, нічого про це не знав і не знаю. Але наприкінці липня його остаточно зламали. Наступні свідчення у справі за стилем навіть близько не нагадують розлогий текст письменника, якими вона відкривається. Суха, лаконічна мова, слів небагато, але всі вони вбивчі. Вбивчі у прямому значенні цього слова, адже принесла смерть багатьом людям, яких вони зачепили. На допиті 28 липня 1933 року Михайло Яловий серед учасників контрреволюційної організації називає своїх колег покійного на той момент хвильового, та інших, яким живими чи вільними залишилося бути небагато часу – досвітнього, куліша, епіка, йогансена, вишню. До завдань структури, окрім ідеологічної диверсії, тепер додавалося створення повстанських сил.